22. Markó a csoport legmegtermettebb tagja nevetett a leghangosabban. Volt valami aránya a testmérete és a fúvó csövének sugara között. Szintén hasonló összefüggés volt a hangja hangereje és a haja világos árnyalata között. Én gyömbérvörös voltam és öntudatos voltam emiatt, de Markó extrém gyömbérvörös volt és még öntudatosabb. Bámultam őt, és arra gondoltam: Taníts meg rá, hogy ilyen legyek. Marko azonban nem volt egy tipikus tanár alkat. Állandóan mozgásban volt, állandóan csinált valamit, sok mindent szeretett az ételeket, az utazást, a természetet, a fegyvereket, minket. De az nem érdekelte, hogy előadásokat tartson. Inkább a példamutatás volt a célja, és jól érezte magát így. Ő egy nagy, gyömbéres Mardigrasz volt és ha csatlakozni akartál a buliához, az csodálatos volt, de ha nem, az is nagyszerű volt. Sokszor elgondolkodtam azon, ahogy néztem, amint farkasét a vacsoráját faja, a dzsínyét kortyolgatja, közben újabb vicceket mesél, és újabb nyomkövetőt vereget hátba, hogy miért nincs több olyan ember, mint ez a fickó, miért nem próbálkoznak többen legalább ilyennek lenni. Meg akartam kérdezni Willit, milyen érzés, hogy egy ilyen ember vigyáz rá. Vezeti őt, de úgy látszik, az ítoni szabály átragadt bocvánára is. Willi a bozódban sem akart jobban megismerni, mint az iskolában. Az egyetlen dolog, ami Markóval kapcsolatban elgondolkodtatott, az a Velszigárdában töltött ideje volt. Néha visszaemlékeztem arra az útra, és láttam azt a nyolc Velszigárdistát a piros tunikájában, amint a vállukra emelik azt a koporsót, és végigvonulnak az apátság folyosóján. Próbáltam emlékeztetni magam arra, hogy Markó nem volt ott aznap. Próbáltam emlékeztetni magam arra, hogy a doboz amúgy is üres volt. Minden nyugalomban volt. Amikor Tidd javasolta, hogy ideje lefeküdnöm, nem nyivákoltam. A napok hosszúak voltak. A sátor egy kellemes gubó volt nekem. A vásznak kellemesen illatozott a régi könyvektől, padlóját puha antilobbőr borította, ágyamat egy kényemes afrikai szőnyekbe burkolták. Hónapok, évek óta először fordult elő, hogy rögtön elaludtam. Persze segített, hogy a tábortűz izzott a sátorfa mellett, hogy hallottam a felnőtteket a túloldalon és az állatokat azon túl. Sikolyok, bégetések, üvöltések, Micsoda lármát csaptak sötétedés után. Az éjszaka volt az állatok aktív életük időszaka. Minél később lett, annál hangosabbak lettek. Megnyugtatónak találtam ezt, és viccesnek is találtam, akármilyen hangosak is voltak az állatok, még mindig hallottam Markó nevetését. Egyik este mielőtt elaludtam volna, igéretet tettem magamnak, kitalálom, hogyan fogom megnevetetni ezt a fickót.